Dascup ju prezanton emisionin Gjurmëve të të dashurit Ton para se te lind profeti sallallahu alaihi wasallam natko boten e sundonin dy perandori shum te fuqishme ajo perse va ajo romake te dy ato perandori ishin kolonizuese dhe sundonin gjithboten padretësia ishte e perhapur kudo taksat në kurris të popyve ishin tepër të larta. Dalimet dhe përndjekjet ratore dhe fetare ishin të pranishme. Pu shtetar dhe pasanikët jetonin në lukës të matë, kurse populsia në vuatje dhe mjerim të thell. Të dreta dhe drejtsie nuk eqzistonin. Paria jeton në të mira, në të të të mështë, dhe argëtime nga më të ndryshmet Argëtime të kishin arritur deri aty sa që kishin shpikur lojra me të cilat dëfreheshin kus klevër e të luftonin me njeri tjetrin deri sa vriteshin Ja Kjo ishte në vendet romake Kurse përsa i përket persis dalimet klasore që ishin në atë ko nuk ishin parë më parë mes njerësve Stresa më e lartë ishte ajo e pushtetarëve. Atë pasonte stresa e magjistarëve dhe njerëzve të fesë. Pas saj vinte stresa e popullit të thjeshtë, që ishte zhytur në skandë. Kurse për sa i përket Evropës, ajo në këtë periudh jetonte me jetën e saj të errët, ku ishte zhytur në varfëri. Ignorancë dhe humbje të thellë. Historianët dhe studiuesit pohojnë që gjatë kësaj kohe në Evropë diskutohej nëse gruaja ishte një njerëz si burrat apo kafsh. Gjithashtu diskutohej nëse ajo kishte shpirt njeriu apo shpirt djalli. A kishte të drejtë të trashëgonte apo jo? Poligamia ishte e përhapur dhe lejohej të martoheshe me sa gëra të doje, pasi gruaja ishte e pavlejë. Një nga hisorianët anglesë, Els, thotë, botën në gjithë hisorinë e saj nuk ka përjetuar peri u dhe më të erët, më të keqe dhe më të pashpres për të ardhmen, se sa shekulli i gjasht i erës tonë. Botën atë ko ishte paralizuar, kurse Evropa i ndjante më të e për një burë të fuqishëm e të vdekur, ku fomet të cilit po dekompozohej. Kjo gjendje vazhdoj deri sa u shfaqë Mohamedi, profeti i muslimanë. E gjitha kjo në bënd të bënd një pyetjë. Valt. Profetis sallallahu aleyhu a sellem e kishtë më vështir, apo e kemi neve sot më vështir? Sigurisht që profetis sallallahu aleyhu a sellem e kishtë më vështir, pasi ai gjdo gjë e filoj nga zeroja. Ne i kemi themelet në bitë cilat mund të ndërtojmë zhvillimin dhe civilizimin, kjo në bënd të shpresoj më fuqishëm që vendet islame dhe të zhvillohen dhe gjendje e muslimanove dhe të përmirsohet. Kur mosu demoralizo dhe të thuash që nuk javlen dhe nuk mund të arrihet diçka e tilë? Kujtoje gjendje në të cilën do dhe profetis sallallahu alai wasallem, i cili këtë rrug e filoj i vetëm, por që pas njëzet vitesh ndryshoi rrjedhën e historisë mbi tokë ata ishin 20 vite të mbushura me planifikim punë lodhje dhe sakrificë a e kuptoni tani ajetin e Kuranit e ne të dërguam ty Muhammed vetëm si mëshirë për të gjitha krijesat al-anbiya 214 Shumë nga librat e historiana dhe musliman e përshkruajnë gjendjen në Persi dhe Romë si te për të nderë, të erët dhe të shëthorë. Ajo që duham të thejmë me këtë, është se kjo nuk ka qenë gjatë gjithë sundimit të tyre, pasi po të ishte e vërtet kjo, atëherë si u rritën edhe u zhvilluën këto dy perandurinë pa pasur komponentët e zhvillimit dhe të qytetërimit e nuk do të kishin arritur të bëheshin fuqit më të më dha të asekohet. Ajo që kishtë e ndodur, ishte se brezat e fundit të këtyre dy përandorive ishin ato që i kishin keqsuar gjengjen e dy shtetëve. Gjithashtu, thejmi se zhdo qytetërim ka filimin, dhe fundin e ti në gjithjen dhe rënje kështu rënje këtire dy qytetërimeve ishte në kohën e ngritjes se muslimanave dy për andorit rranë për shkak se mungon të drecia dhe zotit dërgoj Muhammedin sallallahu aleyhu a sellem nga shkredetirat e mekes me qëllim që të vendos drecin pas një mi vjetësh civilizimi i muslimanëve ra pasja ta e humbën shtyllën e qytëtërimit e humbën drecin pasë rënjës e muslimanëve ngrijet Evropa duke vënd drecin kështu zhvillimi dhe civilizimi përparojnë me zhvillimin dhe vendosjen në vend të drecis me këtë Nuk duham të thejmë që gjithë të gjithë përëndimore është e mirë dhe të përvecojmë. Sigurit që nuk duham të thejmë këte. Qytetërimi përëndimore sot në ngrihet në bastë materializmit absolutë, gjithë e cila refuzohet në civilizimin islamë. Ajoçi duam të theksojmë në këto rreshta është se nëse do e shohim civilizimin perëndimor si diçka komplekt e errët me këtë sikur duam të ndisim konflikte me civilizimeve dhe popujt në vend që të shtyhem drej drejt zhvillimit i shtyhem drejt përplasjes dhe shkatërimit diçka Shka e tillë do të ishte gabim i madh pasi ne si musliman e duom zhvillimin dhe civilizimin për të mirën e njerëzimit. Për këtë nuk Kur'an nuk dhe një fjal të vetme tila në ditë konflikte qytetarimesh. A ty dhe të gjesh gjithmonë fjal të tila që të regojnë konkurencë dhe jo konflikte. Alloj madhërishëm në Kur'an, thotë. Dhe së kur Allahu të mosim bronte njerëzit me disa, pre disa tjerove, dhe të të shkatrohi tok El Bekare 251 edhe kjo nëzitje është konkurent me sa përmendëm në këto minuta duham të themi që qëlimi yn nuk është të shkatrojmë qyteterimin përëndimor por të ngrem edhe të ndërtojmë edhe ne qyteterimin ton Gëndu shili arabik Paralindjes e profetit sallalloha a.s. përbëhen nga fise të cilët ishin në luftë përndër prejë me njëri tjetërë. Ata jetonin të përqarë në luftëra edhe u rreti. Në luftëra edhe u rreti. Banditet që plashkitin karavanët dhe mërënë në robër të rinjë dhe fëmijit duke i shqitur në vendet të tjera. Kishin bushër rukët Padrecia dhe frika së ndonin kudo Një poetja sa i kohë në disa vardje Dhe këson këte Ma djenë ditë për padreci Dhe dhun Nëse nuk gjejmë tjetër kënd Sulmojmë bekrin Vëllajnë ton Kush nuk sulmon të tjerët Nga të tjerët Do të sulmohet Pra shihet qartë se reklamohe i dhuna dhe e ketja. Në atë ko poezia zinte një rol shumë të rëndësishëm në jetin e tyre. Poezia në atë ko për nga rëndësia është një loj si mediat e sotme. Kusësaj përket gjendjes e fes, atë e shohim te për të mjërë. Vetë qabja, i shte e rrethuar nga 360 idhuit të ndryshëm. Dhe njëherë, ku nuk ishin idhuit të gëdhendur, mërë një shkëmbë në formë katrori e që anin zot dhe adhronin. Ma tje, shpesh herë, ku udhëtonin e shkretë të tirë dhe nuk e mërë një dot me vete idhulin, gjatë pushimit, Mernin do një gur dhe e quhanin në zotin e tyre dhe e adhuronin derisa të thëgjejnë në shtëpi të zotit tjetër. Një ngjarje e tillë tregohet për Omer bin Khatabin, i cili një herë në udhëtim nuk e kishte marr idullin e tij. Ngaqë nuk kishte gjë tjetër kurrmave që kishte marr me vete, u dha formën e një idhulli dhe filloi të i adhuroi si zot. Më pas e mori u ria Dhe me që nuk ishte se që të haj Fylloj të haj zotin prej hurmave Kure pyetën pas ju bë halife Sa nuk ishtë mend që bëni diska të til A ju përgjith Po, kishim mend Por nuk ishim të uluzuar Kurse sa e përket dendjes së gruas në goditullin arabik, ajo ishte me të vërtetë për të qartë hall. Ajo kishte asnjë të drejtë të posedojë pasuri apo të drejtë trashëgimimi. Jo vetëm se ajo nuk trashëgonte nga pasuria e gjë, por ajo vet ishte diçka që trashëgohej. Pra, kur vdiste dikush Edhe gratë me të cilat ishte martuar i merrnin të afërmit e të vdekurit si plaçk. Ktu prashëton disa gra, disa familje në Mekkë, si për shembull Hadixheja, që u martua më vonë me Profetin sallallahu alaihi wasallam. E vetëm kaç. Por me arabëve ishte e përhapur edhe gruposja për së gjalli e vajzave, saqë Njën nga shokët e profetisë sërëlloha lëvësallem qante pasi kishtë pranuar islami Për shak se kishtë e gropostur të gjallë 7 vajzat të ti Madhja ata e pristin vajzën dheri sa arrin të moshën 7-8 vjeçare dhe e gropostur Kjo bëhet me qëllim që ta shfrinin, dufin dhe inatin që kishin për vajzat ma ju kur burë i tiltën nga shtëpia për të agroposur i thosht e gruës, në zbukuroje se dua ta marrë për vizit të gjagjah i saj. Ja, kjo ishte situatë që rëthonë të vendin kur erdi profeti sallallahu aleyhu sallem. Val, si do të kishte vazhduar jeta për ata njerës pa profetin sallallahu aleyhu sallem? Nëse do të ishe ti o motër në atë qëqëri, pa profetin sallallahu a.s. valët, qëfar dhëtë bëje? A njenë se sa i shtrejtë duhet të jetë për ty profetis sallallahu a.s. E zbukuron të nëna pa e ditur ku dhe të qoj i babaj, i cilja e kishte përgaditur gropën më parë, e qon të pran gropës e hidhëte dhe embullon të shpetë përse gjalli. Ati kishte raste që kur grua ja bëhe i gati për të lindur e mërnin pran një grope dhe nëse lind të vajs me njëher hide në grope kurse nëse lind të djall e tërgonin në shtëpi Të regohet që njeri dire sa po e gropos të vajzen e ti a i pastron të mjekrën e cile ishte pluhurostru nga rëra mjë dhe të A i vazhdoji Dere sa e varosi Përse gjalli Gjendin në këtyre njërzve Dere sa i linë të vajs Ne e përshkruan Kurani Ku thot Kur në ndo njëri për e tyre Lejmë rohencë me lingjen vajs Fetyra e ti prishet Dhe bëhet pëllot mblef Shihet për e njërzve për shkakta e saj të këqija me cilën u lajmërua e konsideron bela e u dhurat prej Zotit mende mendon a do ta mbaj atë ashti për ulur apo do ta mbulloj atë të gjatë më dhë e nahl 58 me gjithë këtë dënjë të rënduar profeti sallallahu alejhi wasallam i transformoj këta njërës në tjerë. Pas ju dërgua si profet, a i njeherë u thosht e shokëve të ti, kush ka tre vajza, i edukon, i mëson, dhe të regojt i mëshirë shumë me ta, ka fituar gjennetin. Njënga muslimanët që me sa duket, kishte dy vajza, qohet dhe e pyrit. O i dërguarja Allahut, Pse dikush ka vetëm dy vajza, a i arrin kësht problem? Edhe sikur të ketë dy, ja thën profeti sallallahu alejhi wasallam. Një musliman tjetër, që me sa duket kishte vetëm një vajzë, çohu dhe i thotë: "O i dërguari i Allahut, po ai që ka vetëm një vajzë?" Profeti sallallahu alejhi wasallam buzëqeshi tustësh i pasi tani po shite transformimin e tyre në njerëz të tjerë më parë i groposnin të qjalla kurse tani kërkojnë që anë të vajzave të fitonin xhenetin kurse vet profeti sallallahu alejhi wasallam saher që vinte vajza e tij fatimeja qohej në këmbë dhe puthte në bash Në ditën që vdiq profeti sallallahu alejhi wasallam, Fatimeja ishte ajo që qante më shumë. Pasi vetëm asaj i kishte treguar që të vdes at ditë. Kjo ishte gjendja e botës së gatishullit. Mekka si qytet kishte edhe një veçori tjetër. Pasi ajo ishte vend takimi i të gjithë poetëve, të cilët siç e përmendëm për nga rëndësia ishin të barabart me medjat në ditët e sot. Vecëri tjetër e mekes ishte sa ishte vend i qetë dhe i sigurët për tjithë. Këtë e përmendët dhe Zotën në Kur'an këthot a nuk e kanë vëretur ata se ne e kemi bërë vendin e shenjën të meken të sigurët e njezit për rreth tyre rëmbehen platshkitën bëjtën. El ankebutë 67 Për shkak të rëndësisë që Mekka kishte në atë kohë, Zoti në Kur'an e quan atë me emrin nëna e qytetave. Veçuri tjetër e Mekës është se aty ndodhej një lloj parlamenti që quhej për atë kohë shtëpia e takimeve, Darun Nedve. Nekat parlamenti i vogël bënin pjesë krerëtarët e fisëve, ku vendosnin për problemet që udit nga këto për me dom rat makers duket që situata është e qetë, vënë se profeti sallallahu alaihi wasallam do ta ketë më vështirë. Apo edhe më shumë e vështirësonte çështjen ishte se Ka'ba ishte rrethuar nga 360 idhuj, ku çdo fis arab kishte idhullin e tij. Jo që ishta urdhuri si rjedhoi e nevojës së kurajshëve për të lëvizur lirisht me karavanët e trektisë në gjithë këtë ishë një. Pa pasur, frikë nga fisët tjera. Prandaj, koreshët kishin nëshkruar marveshe në këto fise që ti mbronin gjatë ullëtimeve trektare. Kundretë kësaj, koreshët u jepë një far autoriteti dhe pozite në qështjet fetare. Kjo, kjo, duke i lejuar të vendosni një idhull të tyre si për qabes. Idhullit në qabë vendoseshin si pasë rëndësi së fisit që përfatsonte gjdo idhull. E gjitha kjo, më te përse qështjet fetare, si që shohim, ishte qështja ekonomike. Kure ishet me të vërtetja dhuronin idhullit, për shkaku që imbronin me fanatizem nuk ishte se ishin idhullit, përsepse me egzistencen e në këtyre idhujve siguronin lëvizje të lirë në gjithë gadishullin arabik. Nëse do pranonin që ti hisnin idhujt, kjo do të thoshte që maroveqet e lidhura me fiset do të prisheshin dhe nuk do të lëviznin do të lirë në trekti. Ajo që kishtë bërë shetani ishte se qështjet e adhurimit të idhujve u a kishtë e ndërthurur me interesa ekonomikë. Nësa ata do të pranonin që idhët asë nuk të bëjnë dobi dhe asë nuk të sjelinë dëmë, a i u kujton interesat ekonomikë, me cilat u a bënë më të vështirë pranimin e të vërtetës. Ashtu si që ka bërë këtë loj me koreshët më parë, shetani e bënë edhe me neve në didet e sotme, ti vendos interesat e tua në një anë, dhe të drejta nga në tjetër. Me di se ti e di se cila është drejta, e di se rrushveti është haram, ajtën djerë parasy dhe interesat dhe dëshiren për të pasur një jet më të mirë dhe të rrëhatshme. Kështu njërzit bijen brenda këti kurthi dhe e pranën rrushvetin. Kuranin e përshkruan për gjigjen që i dhenë kurejshet profetis arallahu aleyhu a sellem rrët besimit në një zotë, e that. Ata than, nëse ne ndjejkim rrugën e drejtë së bashku me ty, ne me të shpejt do të jemi të dëbuar prej vendit ton. El qassas tasliyet ishta. Pra, ata e pranonin që ajo që thoshte profeti sallallahu alaihi wasallam ishte e vërtetë, por problemi qëndronte tek interesat ekonomike që kishin mfisët e tjerë. Më gjithë të Zotë ju a këthej në të njëtin ajet Dhe u thot Pa nuk u siguruam ne Atyre një vend të shenjtet e sigurt El Kasas 57 Në një rast e bu gjehli I tha profetis sallallahu alivësallem O Muhammed A pretendon se jë i dërguar? Po I a këtho profetis sallallahu alivësallem O Muhammed I tha përshri e bu gjehli Nëse e di që thua të vërtetën të të ndyqja për ti e gënjështar Profetët sallallalli e dhe gjoj dhe u larkua Pra në bugjehlit ishte dikush tjetër Bugjehli e pa dhe i tha Unë jam në sigur që a i e thot të vërtetën Për familia jonë edhe a ju Abdulmut Talibit kanë qenë gjithë më në konkurencë Ata sot mburen që prej tyre ka dha një profet Por ne e ku ta marim një tith? Kështu që qështja ishte të interesat ekonomike më shumë qësa për kushtim fetar. Pra ndaj, kur o vëlezër dhe e motra, kur mos kraso mes interesave dhe të drejtës dhe në fund të shosh interesat e tu personale? Kur mos pranot të kopjosh në provjime për shkakti interesi që të kalosh kur mos pra në të marë është të drejten e dikuj tjetër. Persë dhe romakat e humbën për shtetin dhe civilizimin për shkak se ju humbën të drejtate të tjerave. Po ashtu, ne, musimanët, e humbën lavdine të parave tanë kur nuk vihej drejtësia në vend. Konkluzionet sëndjerin nga se përmendëm janë jo inkurajimit dhe pesimizmit. E dreta dhe e vërteta duhet të jenë të shtrejnëta për ne. Unë u dretojmë të gjithë studentave të shkollave dhe universiteteve. Nëse gjithë bota shikon interesin e saj duka nashkaluar të drejten, ju mos e bëni këtë. E dreta duhet të jetë gjeja me shtrejnë për ju. Le të pyësim vetën, se cili prenesh? Aja vlenë që të braktisim atë që është e drejtë për shkak të interesave të mija personale? Aja vlenë që të braktisim atë që është e drejtë p Vall, sa herë ke peshuar mes interesave të tua dhe drejtësisë. O ju gazetar, kur mos thoni që do vazhdojmë të prodhojmë programe si ato që shohim dhe dëgjojmë çdo ditë, për shkak se gjith e gjithë bota ecën në të njëjtën rrugë. Ku është e drejta dhe e vërtetë, vallë? Pa të të rinj që do devijojnë lështhurën, mos u suaj se me këtë ushtehem, por mendoj për atë që është e drejt. E tjil ishte gjendje e gadishullit arabik, kër e dërgua profetis sallallahu alaihe oselem, dominante rëzira dhe padrëtsia. Val, si do të fillonte dhe si do e ndryshonte këtë gjendje? Me gjithë gjendje në rënd që dominante, profetis sallallahu alaihe oselem Pa çe kishte tre gjëra, të cilat mund t'i shfrizonte dhe pikat e dobta t'i kthente në pikë force. Shumë njerëz në një ditë të tillë do e mbyllnin kët kapitull, duke thënë që është e pavlerë dhe e padobishme që të lodhemi, pasi asgjë nuk do ndryshoj. të ndryshojë. Por profeti sallallahu alaihi wasallam kërkonte gjëra të veçanta dhe raste që mund t'i shërbejnë Një nga këto treve qëri ishte se Qabja, si që thamë, ishte e rrethuar nga 360 idhuj dhe vizitojë nga gjithë fiset e gadishullit arabik. Kështu që profetis Arallahu alai wasallem mund të takohi me këto fise gjatë sezonit të haqit dhe të flasë rreth zotit. Në artin e administrimit është diqka që duhet vetë analizë, Kunëriu shkruam pikat e fuqisë dhe pikat e dobësisë. Dhe si ti kthej pikat e dobësisë në pikë force. Të njëjtën gjë e veproi edhe, edhe profeti sallallahu alejhi dhe sellem. Më parë përmendëm që nga profeti sallallahu alejhi dhe sellem do të mësojë gjithçka. Dhe ja, tani po mësojmë artin e administrimit. Në çfarë do lloj posti të jesh? Ministër, drejtues kompanie, e kështu me radhë. Do kesh të kesh nevojë të bësh diçka të tillë. Mënyra se si i shihte profeti sallallahu alejhi dhe sellem gjërat ishte te para veçantë. Në këtë rast, pर्षhembo. Diku është edhe mund të ngul të këmb, që sezoni e Haxhit nuk mund të shfryzojë për mirë, për shkak se të gjithata njerëz nuk vinin vetëm për të adhuruar Idhrit. Kështu që diçka e tillë nuk mund të jetë rasti mirë. Dheja e dytë pozitivit ishte se gjuhat dominuën se në gjithë gadishullin arabik ishte gjuhat që flis një korenshet arabishtja Kështu, profetit sallallahu a.s. do të shfridzon të këtë rast ku të gjithë njerëzit mund të kuptonim Veqërije tretë ishte se arabat ishin të pavaruf Gadishulli arabik nuk ishte pushtuar asë një herë dhe ratëherë dhe arabat gjithë jetën kishen jetuar të lirë jo të varur nga dikush tjetër. Ata nuk e kishin shijuar për buzjen dhe nënshtrimin, i cili kurr nuk mund të sjell zhvillim dhe qytetërim. Ishte kësaj shkak që arabët ishin trimë dhe bujar, pasi kishin qenë të lirë. Profeti sallallahu alejhi wasallam do të përqendrohej shumë në këtë pikë, pasi njeriu i lirë dhe jo i nënshtruar a i mund të ndërtojë dhe prodhojt civilizim. Njeru i lirë dhe i pavarur, vetëm a i mund të përcjellë me sashë. A i që nuk e ka shiuar lirin, dhe gjithë jetës do të jetë i lëkundur dhe jo serios. Nëse duham të zhvillojmë vendet tona, duhet që të amësojmë fëmijëve lirin, u amësoni se qëfar është të jesh krenarë dhe të vlerësoshë vetën. Edukoje fëmijën të në të jetë i lirë dhe me personalitet. Edukoje që dhe ketë mendimet dhe i detë e ti. Arabët në kone profetit sallallahu aleyh vësellem ishin të tilë. Për këtë për tyre dolen bura si Amari, Bilali, Omeri, Ebu Bekri. Kjo për shkak se ata ishin të lirë dhe ne duam që fëmijët tan të edukohen të tillë. Për këtë, studimi i historisë së profetit sallallahu alejhi wasallam është shumë e rëndësishme. Ne nuk po tregojmë hadith edhe ngjarje që i kanë ndodhur profetit sallallahu alejhi wasallam, por po prekim nervën e këtyre ngjarjeve dhe thelbin e tyre. Le të shohim se si profeti sallallahu alejhi wasallam i edukonte dhe fëmijët janë të lirë dhe krenar me veten e tyre. Profeti sallallahu alejhi wasallam ishte një ditë i ulur dhe rreth tij ishin të ulur shokët e tij. Në krahun e djathtë të Profetit sallallahu alejhi wasallam ishte ulur një djalë 10 vjeçar. Meqenëse ishin të etur, dikush solli një enë me ujë dhe ia dha Profetit sallallahu alejhi wasallam. Profeti sallallahu alejhi wasallam e mori enën, dhe meqenëse ishte tradit që të fillonte nga e djathta, Duën në fillim t'a jepte të, të pijë djali të 10 vjeçar. Profeti sallallahu alejhi wasallam e pyeti djalin. A më lejon që fillimisht të filloj me më të mëdhenjt? Djali ia ktheu. Jo. Pjesën që mtaqon prej teje nuk ja jap tjetër kujt. Profeti sallallahu alejhi wasallam shikon drejt burrave të tjerë dhe u thotë. Kjo është e drejta e tij. Kështu që Me të do të filoj A e shikon Se si edukon të dhe nëzirët e personat e veçan Profetis S.A.S. Kurse ne sot Silemi si kur familjet nuk eksistojnë në shtëpi Familjet tanë po të pëjës dikush në këtë for Nuk do të din të përgjidjen Do të vi turp dhe do të ulin në koken Nëse duham të vendet tona të zhvillohen Brezat e ardhë shëmë duhet të edukohë në këtë formë. Njëherë, dere sa Omeri radiola anhu pokalon të në rrugë, dikua të ju pranë ishin sa fëmi që pëlluanin me njëri tjetërin. Sa e panë fëmi e të Omerin, i amë batën me vrapën nga frika, përvesh njërit për e tyre. A ishte Abullaj i bënzuberi, që qëndrojnë në këmë palovizur. Omeri e pa dhe i tha, po ti përse nuk janë bërë dhe si shokët e tu. A i jakë theu, rruga nuk është ngushtë që të bëj vend të kalosh dhe nuk kam bërë gjë të keqët që të kemë frikë. O mire e pa dhe tha, kjo do të bëhet i kushë, dhe me të vërtet, a ju bë halife i musliman. Ashtu si shpërmendë më parë, që ti themi gjo inkurajimit dhe të luftojmë për të drejtën do të, të themi konkluzionin e tretë që është krenaria me veten nuk ka zhvillim po u ndjer krenar më parë kështu i shfrytzoi profeti sallallahu alaihi wasallam këto tre mundsi nëse dëshiron të ke sukses në punën tënde bëj atë që bëri profeti sallallahu alaihi wasallam caktoi dobësitë dhe forcat të tua dhe shfrytzo aftësitë tua Ogjers, nëse dëshironi të mësoni morale të larta, ato i gjenit te profeti Muhammed sallallahu alejhi wasallam. Nëse dëshironi të mësoni artin e administrimit, e gjenit te profeti Muhammed sallallahu alejhi wasallam. Nëse dëshironi të mësoni si educohen fëmijët e gjenit te profeti Muhammed sallallahu alejhi wasallam. Emri i tij te Muhammed dhe këtë emër javur i vëtë gjyshi i ti. Kër lindi profetit sallallahu alesallem, gjyshi i ti ftoj pari në korejshëve në një drejk. Pas i hëngren, tëftuar i të pyetën se qëfar emër i do t'i vinin. A ju tha se du e qua i Muhammed. Kër të gjuan këtë, ata filluan të shikoni njëri tjetë. Në pas e pyetën, që është ky emri i habiçshëm dhe përse nuk i kanë lënë emrat e baballarëve tan. Te radhë asnjëri në Mekë nuk quhej me emrin Muhamed. Ju sheti u ktheu një përgjigje sikur të ishte frymëzuar nga Zoti dhe u tha: Unë dua që të lavdrohet në tokë nga banorët e tokës dhe të lavdrohet në qiell nga banorët e qiellit. Kuptimi i emrit Muhammad është i falënderuar, pasi ai falënderohet nga njerëzit për shkak të veprave të mira që vepron. Emri tjetër me cilën njihet profeti sallallahu alejhi wasallam është dhe Ahmed. Emri Ahmed në arabisht është shkall siporore dhe do të thotë më i lavdëruar. Kjo, pasi nuk e ka lavdëruar dhe falëndruar Zotin njeri siç e ka lavdëruar Profeti Muhammed. Dishka tjetët ta habiçme e shojim edhe në undjil, ku a i quat me emrin Ahmed. Shkaku të quat Muhammed dhe jo Ahmed në undjil, është se a i falendoron Zotin fillëmisht, pas taj e falendorojnë atë njëst. Kështu a i quat Ahmed për shkak se lavdron dhe falendoron Zotin, dhe quat Muhammed për shkak se njerëzit e falendorojnë atë. Emri ti ka të bëj dhe me cilësit ati që është i gatshëm të ofroj njërësimit që të të rrim. Aji nuk mund të jetë i ashpër dhe i vrudshëm. Ashtu si shohim sot shumë të rrim të cilët, sa po dëgjën diçka jo të mirë, acarohen dhe nuk din që të bëjnë. Jo, personaliteti ati që do zhvillimin dhe ndërton civilizim nuk mund të jetë i tiju që të jesh i lavdhruar duhet të jesh i qetë dhe i sigur të në vetëvejte. Kështu që a që dëshiron të ndërtoj civilizim duhet që të ketë personalitet si të profetit Mohamed sallallahu aleyhu sallam. Shumë njerës, sidomos së përdashësit, po të për emrat e plotë të lejtarëve më të shquar të përgjigjen me njëherë. Po emri i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam vall saprënesh e dinjë të plot Emri i ti tij i plot është Muhammed ibn Abdullah ibn Abdul Mutalib ibn Hashim ibn Abdul Manaf ibn Qusay ibn Kilab ibn Murrah ibn Qab ibn Duay ibn Jalid ibn Fih Fehri ishte paraardhësi i gjithfisit Quraysh. Babai i Fehrit është nga familja e Ismailit alayhiselam, djali i Ibrahimit alayhiselam. Kusëfamilja e Profetit sallallahu alaihi wasallam, gjyshi i ti tij i madh ishte Kusaj. Ai ishte personi që arriti të mbajë të bashkuar Qurayshët. Fjala Quraysh vjen nga tek arrush, që do thot bashkim dhe Aiçë i kishte mbajtur të bashkuar ishte një nga gjyshrit e profetit sallallahu alejhi wasallam. Kusaj gjithashtu është ai që themeloi shtëpinë e takimeve, Darun Nedve. Ës ai që i ngrumbulloi kurëshët në flamurin e tij. Një paraardhës tjetër i profetit sallallahu alejhi wasallam është dë Hashimi. Aj, a i arriti të lidhë alianca me Persë dhe Romakët me qëllim që kurejshët të ishin ata që lidhë një trektin me së dy përandorive. Gjithashtu, a i lidhë alianca me gjitha fiset e tjera Arabë. Një parardës tjetër i profetës sallallalli vesellem ishte edhe Abdil Mutalibi, gjyshi i ti. A i është personit që zbuloj vendodhjen e pusit zem zem, me qëllim që të fumizojë me ujtë të gjithë arabët, kështu, familia dhe para arzit e profetis sallallahu alaihe sellem ishin të gjithë liderhë. Por të mos harrojmë një karakteristik tjetër të familje së profetis sallallahu alaihe sellem, e cila është se kjo familje kur nuk ishin qenjë të pasur, por gjithë mund të varëfër. Tani, Po do vërejmë me kujdes familjen nga erdhi profetit sallallahu alejhi wasallam. Do të vërejmë që erdhi nga një familie që kishte në traditë të qenit liderë dhe human, por jo të pasur. Kështu profeti sallallahu alejhi wasallam erdhi nga një familie mesme, mes liderëve jo të pasur dhe mes një rrethi tjetër të pasur, por jo liderë. Zoti kishte përgatitur mbar botën për ardhmën e Profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ai kishte përgatitur gjuhën arabike për ardhmën e tij. Kishte përgatitur familjen e tij dhe kishte përgatitur edhe vet emrin e tij. Kështu Profeti sallallahu alaihi wasallam doli nga një familje as e varfër në kulm, dhe as e pasur në kulm. Ashta një familje ulët dhe as nga një familje aristokratësh. Ne thamë që familja e Profetit sallallahu alejhi wasallam nuk ishin të pasur. Ata që ishin të pasur nga familja e tij, një të njëjtë degë tjetër e fisit që ishin mbënë Umaye, pjesëtar i së cilëve ishte edhe Ebu Sufjan. Prandaj, familja e Profetit sallallahu alejhi wasallam dhe ajo e Ebu Umeje ishin gjithmonë në konkurrencë. Benu meje ishin të pasur, për nuk ishin të respektuar në mekë. Kjo, pasi Benu Abdel Mutalip, gjithmon dihmoni njerëzit, hapnin puse për të të furnizuar të tjerët i kështu më ratë. Konkluzioni me cilin dalim nga këto që thamë, janë fjalet të cilat u adretojmë kujdo që vjen nga para ardhës të shquarë, por që nuk kanë pasurit kur mos i braktis një vlerat të uaj. Në shojmë që shtresa e mesme të shqëqëris është drejtë shkatërimit. Ojo doktor dhe ingjiner, ojo që u shqeheni ma ato pak të ardhura që keni, ojo në shtresa e mesme shqëqëris që vini nga familje me pabanë dhe tradit, kur mos në gjeni mangësi për shkak se nuk keni të pasurë. Vet profeti sallallahu aleyhi ve sellem ishte i tillë. Kështu që krenohu që edhe ti je në një nivel me profetin sallallahu aleyhi ve sellem. Kurse të pasurve u themi që të mos bëhen si banu meje, të cilët jetonin vetëm për vete dhe nuk i shërbenin shoqërisë. Nëse do të shërbeni shoqërisë ku jetoni, do të arrini shpërbimin e të pasurve që e falendorojnë Zotin. Gjyshi i profetës sallallahu a.s. Abdulmut Alibi ka një i sori shumë të abishme. Kur ebreha shkoj të solmoj meken me qëllim që të shkatroj qaben, gjëja e parë që bëri është se konfiskoj pasurit e njerëzve. Asë një prej kurejshëve nuk vajti dot të kë aji përveç gjyshit të profetit sallallahu alejhi dhe sellem Abdul Mutalibit ai i kërkoi që t'i thyej David t'i kishte marr më pa e pria filloi të qeshme të madhe kur e dëgjoi dhe i tha Un mendoja se ke ardhur të më lutesh për Qaben ku se ti vjen dhe më kërkon bagtit Abdul Mutalib ia ktheu Un jam pronar i ideveve Kurse Qabia ka pronarin dhe Zotin e saj që e mbron. Ti kur nuk mund ta shkatrosh atë. Me këtë ai ishte i vetmi që qëndroi para hebreas. Në rëndin ku ulin profeti sallallahu alejhi dhe sellem ka diçka të habitureshme. Allahu më dhëritshëm në Kur'an për këtë thot: Juve Ju erdhi i dërguar nga loj juaj. E tobe 128. Nga mesi juaj dhe thot nga njita shqoqeri dhe njerës. Po të shojnë profetis Araloha alesellem që ishte lidhja farëfisnore me djitha rabët. Leta së shërojmë këtë pikë më shumë. Gjyshi i ti kënë anë ishte me prejardje nga jeminë. Gjyshë i ti, Ibrahimi a.s. ishte nga Iraku, dhe gjyshë e ti, Hageria, ishte nga Egjipt. Vetë profetis s.a.s. ishte nga Mekë, por jetoj në Medine. Gjithashtu në Medina e kishte edhe dajelaret. Gjyshë i ti, Hashimi, është varosur në Gaza, sa që dhe sot njët me emrin Gaza e Hashimit. Një për e të ti jetuan në Jordan dhe Arabin përëndimorë. Umu ejme një nga gjithë dhënëset e ti, ishte nga Sudani, kurse halime el-Sadije, gjithë dhënësja e parë, ishte nga Shkretirë. Vendi që mbejt e pau përmendur, me cilin nuk ishte lidhje profetis sallallahu aleyhi ve sellem, është Shami. Por është rëndësishme që profetis sallallahu aleyhi ve sellem bëri me shenjën drejt Shami të dhe tha, ata, ata, do të jenë në front të luftës deri në ditën e Kiametit. Gjithashtu, nëna e Profetit sallallahu alajhi wasallam, Derisa Abu El-Inte, shikoi një dritë e cila arriti deri në Sham. Profeti sallallahu alajhi wasallam u lind më ngjesin e ditës së Hënë me 12 Rabiul Awal ki korespodon 20 pril të vitit 570. Lindje e ti ishte 15 dit për andodhjis kër Zoti e shkatroj ushtrim e Ebrehas. Ebreha kështë ardhur më ushtrin e ti dhe elefantin për të shkatru arqabën. A i ndodhi në mes të maleve të mekes i gacëm për të shkatru arqabën dhe askusht nuk ndodhi për balë ti Për të penguar Në këtë ko Zotit dërgonë zocë Me emrin e babi Gjdo zokë mbanë të nësqepin e ti Nga një gurë të vogër Të cilin e hidhmin Si për ushtrisë e brehas Gjdo gurë Binten bë ushtarët e ti Duke i adjegur trupin A nuk e ke parë Se zhbëri zotit Me posiduasit e elefantit A nuk u a bëri për pjekën e tyre të dështuar dhe a i kunder tyre lëshoj shpen që vinin tuf-tuf dhe i gjonin ata me gur nga balt e gurzuar dhe ata i bëri si gjeth i grimcuar Elfil 1.5 Vetë Allahu e kishtet saktuar Që profeti sallallahu alejhi wasallam të lind në të njëjtin vit kur u shkatrua ushtria e ebrehës. Kjo bëhi pasi kurreshët interesat e tyre ekonomike i kishin të lidhur me idhujt e vendosur rreth Ka'bës. Dhe për këtë i madhëronin ata. Kurse kur ndodhi ngjarja e elefantit, kurreshët e transmetuan ashtu siç ndodhi. Pasi e pan në sytë e tyre Se si ndodhi, dhe u ndikuan për saj. Ata nuk thoshin dot se këtë e bën idhujt e tyre latë dhe uza, por thonin që Zoti është ai që e mbrojt ti qaben. Kështu që kur lindi profeti sallallahu alejhi vesellem, dhe gjatkohë që ishte fëmijë, tregohet kjo histori nga gjithë. Imagjinojeni profetin sallallahu alejhi vesellem në moshën 5-6 vjeçare. Imaginojnë i profetin S.A.S. në moshën 5-6 veçare, dherisa nëna e ti, eminaja, i tregonë të, të që ishte vetë zoti madhërishëm, a i që dërgoj zoshë që shkatruan e breha në dhe ushtrinë e ti, dhe se gjyshi ti i vetëmi që kishte vajtur tek e breha për t'i kërkuar bagëtit e ti. Imaginojnë i profetin S.A.S. Dhe pyjet që i lindnin rreth rolit të idhive rreth qabës në një kohë kur ishte Zoti ai që e kishte shkatëruar ebrehën. Atë të atëre kuptonte që këta idhuj nuk ishin gjë tjetër veçse falsifikim i realitetit. Psikologët pohojnë që realiteti zën vend në mendin e fëmijës deri në moshën 6 vjeçare. Për këtë u të regoni aty realitetin edhe të vërtetën me qëllim që të jenë të sukceshëm. A e kuptoni tani se përse Zotis gjodhi këtë vit, vitin e lingjes e profetit sallallahu aleyhi vësallem? Ishte kjo e vërtet që zuri vend në mengjen e profetit sallallahu aleyhi vësallem. Sa që kur u rrit dhe para se të bëhet profet, i shkojt dikush dhe resa shiste dhe blinde dhe i tha, a betohesh në la dhe uzan? Profetis sallallalli a.s.m. jake theju, nuk i njohë për zota që të betohem në ta. Këtë e dinten nga njarja e elefantit. Vetë sa përmendëm, njarja e elefantit ka dhe një treguës tjetër të veçantë. Ajo të rgonë që njare të më dha që të ronditin vendin, bëjnë që të dalin më pas njërës gjenial. Unë në them të rinjve, që kjo kohë në të cilën jetojmë, është koha e shfatjes e njërzve të më dhejnjë. Kjo, pasi që nga një më dhjetë shtatorit 2001 dhe deri tani, për jetojmë njare shumë të më dha. Profeti Sallallahu Aleyhi Vesellem doli pas në gjarës e elefantit, pasi ishte koha që shfaqeshin njërzit e mëdhenjë. Unë e përseriz dhe them që kjo ko është ko e shfaqes e njërzve të mëdhenjë, prandaj duhet të përgatitemi. Nuk do jen të jenë të mëdhenjë që do të shkatrojnë tokën, që do të vërasin ku do shkelin, por do jen të jenë të mëdhenjë që mëshirojnë këtë tokë. Do të jenë të mëdhenjë që i këthejnë tokës patin që i mungon Kjo është civilizimi të cilin synojmë të arrim Ajo që mbeti po përmendur nga lindja e profetis sër Allah është se lindja e ti ishte shumë e zakonç Thjeshtë ishte një nënë shtatë zanë që lindi një fëmina Pra nuk ishte mrekulli në këtë mes Nuk ishte si lindja e isajt a.s. Lindja i sajt a.s. është një mërkulli Po kështu mërkulli është edhe lindja i musajt a.s. Pas ju u hodh i porsa lindur në lumë Kurse lindja e profetit Muhammed s.a.s. Ishte mëse normale dhe e zakonçme A nuk do të ishte më mirë që të ndodhë një njërët të bazakonçme dhe mërkulli? Por jo Por jo Mrekullia e fundit që ndodhte ishte ajo e shkatërrimit të ushtrisë hebreas. Më pas nuk do të ketë më mrekulli në historinë e njerëzimit. E ditë kjo për shkak se koha e mrekullive kishte kaluar. Tani është koha e planifikimit dhe derdhës së djesës. Për këtë, fjalët e para që i shpallën profetit sallallahu aleyhi وسellem ishin: "Le do" Tani planifikoni dhe përpichuni, se Zotja është me ju, dhe se mrekulli nuk do të ketë më. Tani profeti nuk mund të kishtë shkop magjik si aj i musaj të aleselam, asani i shpëtimi si ajo e nuhu të aleselam. Mrekullia e thesë të ti do të ishte të ndjekësit e saj. Mrekullia do të jesh ti o musliman që i të gjonë këto fjallë. Mrekullia do tjena të jenë ato burra dhe ato gra që besojnë thellësisht në Zot, që vendosin të përmirësojnë jetën në tokë dhe jetojnë për të arritur këtë qëllim. Prandaj, lindja e tij nuk ishte mrekull. Është për të habitur me disa njerëz, të cilët nga dashuria për Profetin sallallahu alaihi wasallam kur festojnë ditëlindjen e tij, në këtë raste thon gjëra që nuk kanë ndodhur në vërtetë. Për shembull, Ton, që vitin që lindi profetis sallallahu alaihe sellem të gjithë gradë shtatë zënë lindi në gjemë për vetë se nuk është të vërtet këbje në kundrështim me vendin që zë gru e në islam disa qërë thonë që ditën që lindi profetis sallallahu alaihe sellem herdi mërjemja nëna isajt alaihe sellem dhe asia për të ndihmuar nën e profetis sallallahu alaihe sellem gjatë lindis të gjitha këto nuk janë të vërtetë Sigurisht që ne e duam Profetin Sallallahu Alejhi Vesellem, e respektojmë dhe e lavdrojmë, por lindja e tij nuk u shoqërua me asnjë mrekulli. Lindja e tij ishte shumë normale dhe e zakonshme. Kjo me qëllim që ne të kemi mundësi ta ndjekim dhe të jepim një shembull më i mirë për të ndjekur. Pyetja që lingo ato që tham rreth mrekullive është: Nëse themi që Profeti Sallallahu Alejhi Vesellem nuk ka pasur mrekulli Atëherë, a nuk konsiderojët mrekulli në ata i së razë e miracit, po ndarja e hënës? Ishte vërtejtë që profetis s.a.a.v. i ndodhën mrekulli, por ishin mrekulli të cilat nuk i ndryshonin një gjarjet dhe rjedhën e historisë. Nuk ishin mrekulli që shkaktonin një fitore në vendimtare. Nuk ishin mrekulli si shkopi i musajt që hapte detin dhe kalon të musaj me poplën e ti. Nuk ishte mrekulli e cila zhduk të e brehan më ushtrin e ti dhe të gjithë tjo besimtarët. Të gjitha mrekulli që i ndodhën profetis sërallohu a.s. ishën mrekulli për të dhënë kuraj dhe fort besimtarëve. Istraja dhe miraji i ndodhën profetis sërallohu a.s. për të dhënë kuraj nga jo që i ndodhën e taif. Darje e hënës i ndodhën për të vërdetuar që a i ërti dërguar prej Zotit por ato nuk ishin mrekulli, që ndryshonin situatën e djënit. Gjendja e situatës do të ndryshonin vetëm me përpjekjet e besimtarëve. Ata ishin mrekullia e vetme e profetit sallallahu alejhi vesellem. Me këto që themi, ne nuk duam që të mohojmë mrekullitë ndodhur. Këtë e them me qëllim që të jemi optimistë dhe të ndjekim rrugën e profetit sallallahu alejhi vesellem, me qëllim që të mos thotë dikush Qaj ka qeni dërguar i Zotit dhe i shpall e Kurani, kurse neve nuk nga shpall e gjë dhe nuk nga ndodhin mërkulli. Kështu, ne duhet të vazhdojmë të jetojmë në gjendje që jemë. Nëse dhëtë ishte e pa mundër të ndishtin përvojnë e profetës Arallahu Alevesellem, atëherë, përse duhet të atregojmë hisori në ti? Nëse dhëtë ishte gjithë shka mërkulli, atëherë, as kush nuk mund të ndjekë shembulun e ti. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ishte profeti i fundit që do të vinte në tokë dhe mrekullia e tij nuk do të ishte si mrekullia e Musait dhe Isait e cila përfundoi me vdekjen e tyre. Mrekullia e këtij profeti duhet të ishte vazhdueshme dhe mrekullia e tij ishin dhe janë ata burra dhe gra që ndjekin në rrugën dhe zbatojnë fushillat e tij. Kurse shpalla hinore që të ju shpal, ishte metoda të cilën du të më të qte. e tekstit Amr Khalid lexoi Qenan Ismaili ilustrimi artistik Florent Rustemi